Неговата заповед Неделна беседа, държана на 28 май 1922 година И знаем, че неговата заповед е живот вечен. Евангелие от Йоанн, 12 глава, 50 стих Законът – това е първото ограничение на разумния живот. За да се изяви великия принцип на живота, той трябва да приеме каквато и да е форма съответна на неговия стремеж и на неговото движение. Под думите движение и стремеж подразбирам две различни идеи. Стремежът – това е вътрешния разумен подтик, а движението – това е физическата страна на нещата. Христос казва «И знаем, че Неговата заповед е живот вечен, значи обославя. Вечният живот почива върху тази заповед. Когато някой изобретател започне своето изобретение, той най-първо установява принципа, т.е. като намери принципа, върху който има да работи, той търси онзи закон». Чрез който този принцип може да си изяви. И след като намери този закон, той има вяра в себе си, че принципът ще работи. Следователно същото е и с всички онези, които търсят Бога. Бог е велик принцип. Той е нещо повече от принцип, и ние трябва да познаваме Неговия закон. Ние, за пример, някой път говорим за Бога така несвърсано, неразбрано. Ние го уподобяваме на светлина, на разум, на това-онова. Бог не е нито светлина, нито разум. Той не е нищо. Ние не можем да го определим. Ако един критик може да определи художника от неговата картина, ще бъде смешно понеже художникът ще нацапа за смаслени бои картината си и в този идеал, който той е нарисувал, може ли да мисли, че той е в боите? Не. Тия бои и цветове са само сенки, които изразяват реалността, която сама по себе си е неизразима. Когато пиша думата любов, Любовта вътре в думата ли се съдържа? Ни най-малко. Ние можем да напишем цяла беседа върху любовта и любовта не е вътре в беседата. Но тази любов почива, проявява се по известни закони. Когато знаем законите, ще знаем да работим и музикантът също ще намери закона на музиката и върху този закон на музиката той трябва да гради така е и с писателя, така действа той, когато изучава граматиката. Най-първо има закони и правила, с които започва да пише. Така правят и децата, когато се учат да пишат. Само съвременните религиозни хора правят изключения. Те казват ние и без закон можем да живеем. Не отричам, че и без закон може да се живее, но разумният живот започва с закона. И в гората има шумоление и свирене. там без закон шумят и свирят листата и там без закон са наредени тия листи. Но... Колко е голяма разликата, когато някой е пияно свири или някой орган. Когато някой свири на цигулка, знаем каква голяма разлика има между шумоленето на листата и свиренето на цигулката. Има грамадна разлика. В цигулката е вложен законът на човешката интелигентност. Сега по някой път аз се изразявам и казвам. И в природата има музика, но не е в тази природа, която ние виждаме. Трябва да имате особени сетива, особени чувства. Малко да бъдете досетливи, да схванете тази музика. И то при особени случаи. Не всякога пее природата, не всякога свири, не всякога говори. Тя и мълчи. Понякога има гробно мълчание. И в това мълчание се разбира един велик вътрешен смисъл. Един смисъл, който се заражда в нейните недра. Зато и тя мълчи, докато тази мисъл вземе своята форма и се изрази в този велик божествен закон. И често някой са ми задавали въпроса. Защо съвременните общества не вереят, както би трябвало? Защото не са намерили онзи велик закон, чрез който животът може да се изрази. Кой няма желание да живее? Във всеки го има такова желание. Кой не обича да е музикан, да си посвирви? Ама като вземе инструмента, не може да свири. Дрънка само. И казват му, я остави, остави, не прави шум. Сега, мнозина като дойдат в това божествено училище, казват, ние ще живеем един чисти свят живот. Питам ги, какво разбираш по чисти свят живот? След като живеят една-две години, казват, това не е за нас. Идат в света и почват да живеят по староно Защо? Защото не са намерили онзи закон, за който Христос казва. И знаем, че неговата заповед е «Живот вечен». За да можем тази заповед да я разберем и да се възстановим, има да се борим с много мъчнотии в себе си. Всички изобретатели някой път прекарват 10, 15, 20 години, докато сполучат. Някой даже не сполучват. Някои художници има, както и някои музиканти, които с години са прекарали ред мъчноти, докато дадат нещо хубаво, за да изразят великия закон на живота. Какъв е той? Как трябва да се изрази? Да кажем, имаш очи. Защо са ти тия очи? Котката е приспособила очите си и казва, Господ ми създаде очите само за мишките и за птичките, да си намирам храната. И всеки ден търси, гледа дали има мишка или птичка. Ако попиташ онзи търговец, той ще каже, Господ ми създаде очите само за платовете. И всеки ден той ходи да гледа платовете, пише сметки, казва. За това са моите очи. Гледаш онзи писател, седи с перото и казва: Господ ми създаде очите да пиша. И той драще, дращи, пише нещо. Художникът казва: Господ ми създаде очите да рисувам. Музикантът казва Господ ми създаде очите да гледам своите ноти. И тъй надатък. Всички хора присвояват зрението за своята професия. Всъщност, защо са създадени очите? Като дойдем до ушите, пак същия закон да попитаме защо са създадени ушите. Някой казва да мога да усетя отде иде е моят неприятел, опасността отдеиде. И всички животни най-първо упражняват своя слух за тази цел. за това е създаден слухът. До известна степен те са прави, но слушането има по-дълбок смисъл. Нека вземем нашите чувства. Защо са създадените? Като казвам защо са създадени, не е, че те не са съществували, а защо са се появили. Те имат свое предназначение. Някой път ние се оплакваме от тия чувства и казваме По-добре е човек да не чувства. Знаете ли на какво би замязал човек, ако не би чувства? Представете си едно човешко око, турнато на един камък, и оттам да наблюдава света без да чувства. Какви ще бъдат понятията на Тойоко за света? Какви ще бъдат неговите понятия, ако кажем, че човек гледаше света само с окото, без да чувства? Допуснете сега обратното. Допуснете, че вашата ръка е турена в този камък без окото и че само чувства нещата. Тогава. Какво щеше да бъде вашето схващане за света? Щяхте да познаете, че едни предмети са топли, други студени, трети гладки, четвърти грапави и прочие. Ще знаете промените. И сега вие можете да схванете, че някои хора почти живеят като ръката в някой камък. Те само усещат промените. Казват: Днес нямам никакво разположение но не си задават въпроса «Защо е той неразположени?» Еди, кой си ме обиди? Но и той не си задава въпроса «Защо ме обиди?» Не съм радостен, защото еди, кой си приятел ми каза една блага дума. Защо тази дума произведе такъв ефект? Ще се спрете и ще кажете «Така е устроен животът. Не. Това подразбира, че тази божествена душа иска да даде израз на всички свои мисли и желания. И следователно Бог живее в нас и се проявява чрез нас. И всеки, който му противодейства, след като употреби хиляди години всички условия, да застави този индивид да го слуша, да върви в хармония, най-после като не се подчини, Заличава го. И писанието казва, че грешните ще погинат. Аз не говоря за праведните. Праведни подразбирам уния, които разбират този велик божествен закон. Сега с това схващане трябва да приложим той божествено учение. Има ли то приложение при сегашната фаза на нашето развитие? Има. Нима, ние трябва да останем в тази форма, в която сме сега. Нима, нашето лице, нашите очи, уши, и ръце трябва да останат такива, каквито са. Не, трябва да се изменят. И Павел казва, всички няма да умрем, но всички ще се изменим. И чудното е, че мнуси, на които вървят в този път, новия път, Искат да влязат много лесно в Царството Божие. И вие лесно можете да влезете, и сега можете, но ние не разбираме той Царство Божие. И сега Господ говори, но не го чуваме. И сега ангелите ни пеят, но не разбираме тяхната песен. Защо? Защото ние имаме такова възпитание, че очакваме баща или някой боган, дядо да умре и да ни остави наследство един, два милиона наследство и после да почнем да разполагаме без никакъв труд. Съвременните хора искат да живеят много економически по отношение на Бога, без труд. Ако питаш кого и да е сега, всеки ще каже, да ме е оставил баща ми и парички, да имам парички и парички. Пък да имам знания и сила да се наживея. Но как да се наживеем? Аз няма да ви описвам. Аз съм сито това живеене, което хората имат. Много хубаво е за тях. Но той живеене от сега нататък няма да ви придаде нито една 100 милионна част на вашия растеж. Ако вие затворите една свиня в една кочина и ред години е храните по всички правила на науката, вие ще имате само една много цивилизована свиня, но все още ще бъде свиня. Никога не можем от и да се измени. И що ми пуснете вън от кочината, пак ще почне да рови и да пъчка, макар че кочината не е ровила. Щемяза значи на една възпитана свиня, но пуснете ли е вън от кочината, пак си е старата свиня. И когато ние, съвременните хора, говорим за възпитание, аз казвам, че това не е възпитание, а нашите съвременни методи са методи само за дресиране. В съвременната култура нямаме още истински методи за възпитание. Аз казвам възпитание на следното. Когато вземеш едно дете в училището, в първо, второ, трето, четвърто отделение и после в университета, ако работиш една година върху него със същите закони, както един градинар, ще можеш да имаш резултати а не само дресировка. Възпитание трябва, не само привидно възпитание, но съществено, да се прояви онова божествено съзнание, че този индивид или това дете само по себе си да познае, да се регулира без контрол. А когато вашето дете е направило погрешка, а не я признава веднага, вие вземате пръчката и тогава то казва истината. Най-първо ще каже, мамо, не бутнах за харта. Бутна ли? Не бутнах. Втори път пак не бутна, Трети път обаче бутнах. А другото дете казва на един път бутнах. Второто, втория път казва бутнах. Значи някои деца казват истината при третия, някои при четвъртия, някои при петия или шестия удар. Тъй, защото математически можем да определим кое дете при кой удар ще каже истината. Сега някои хора ме питат. Защо има в света много страдания? Аз казвам. Вие сте деца и някои от уния, които страдат, още при първата пръчка казват истината, други при втората и тъй Много страдания, многото яги природата ти е сложила, многото яги, за да кажеш истината. Сега не в този обикновен смисъл да кажем истината, а да разберем истината защо сме дошли на земята. Ако вас ви запитат Имате баща? Но защо ви е този баща? Имате майка? Защо ви е тази майка? Имате и сестри? Защо ви са тези братя и сестри? А вие ще кажете, че знаете защо Така е наредил Господ Наредил добре? Законите знаете ли ги? Знаете ли се вие по този закон, който Господ е наредил? Почитате ли вие бащи и майки по този закон, който Господ е наредил? Брати и сестри, почитат ли се по този закон? Знаете ли, че този закон носи вечен живот? Не. И в света, единя брат е богат, другия осиромашава и първият казва да си тъс и чайрето на главата. Всеки брат тегли чергата повече към себе си, отколкото към брата си. Аз казвам, тези двама братия не са разбрали този божествен закон и те се усещат като отделни индивиди. Ние мислим, че светът е създаден само заради нас. Това е най-голямото заблуждение да мислим, че светът е създаден само заради нас. Не е създаден заради нас. Бог създаде света не заради нас, а заради себе си. Той да се прояви. А ние сме случайни същества в този свят. Да, случайни същества сме ние. Моята коса може да расте, аз я подстригвам за това. Част от нея минава, заминава. Тя не представлява нещо съществено. Някой от вас, като опадат космите им, турят перук. Действително, природата знае, като оголее главата на човека, той се простудява. А при това по-хубаво е да има косми на главата. Космите имат и друга добра страна. Знаете ли защо опадат космите? Учените казват от наслояване на пикочна киселина. То е вярно, но има и рек други психологически причини, които от миналото са действали за да оголеят главите. Когато някоя местно се оголи, България са оголели много места. Коя е причината за това? Самите жители изсекат горите и поройщата дойдат да оголят тия могили. Всяка година, като остава наводнение, хората казват Не знаем какво стана у нас, но от няколко години много порой имаме. Аз разбирам, че техните могили са изсечени. Никой не взема грижа за горите, не е съзнава тяхната важност. Сега ние, съвременните хора, сме оголили всички божествени баири. И у нас днес не можеш да намериш двама души на едно мнение. Всички казват, че светът е лош. Та е. Но в какво отношение светът е лош? Лош е в това отношение, че всеки иска да живее за себе си, без да познава и да зачита този божествен закон Съдя да те съди по друг закон. Ние говорим за истината, но сме забравили правия божествен закон, за който Христос казва. И знаем, че неговата заповед е живот вечен. Вечният живот какво съдържа в себе си? Вечният живот съдържа всички условия за разумното растене. Живот, в който нашата мисъл може да се изрази в най-висока степен. Само в този закон ние можем да търсим и да намерим нашето благо. Този закон е написан вътре в нас. Той е много пъти писан. Там казва Господ. Ще цитирам писанието. Ще отнема каменните им сърца, ще им дам плътски сърца, и ще напиша в тях закона си. Фаналите на природата има, че много пъти Господ е писал своя закон в човешките сърца, но хората са го заличавали. И аз правя следното заключение. Ние, съвременните хора, сме като малките деца. Като намерят някоя монета непочистена, не гледат какво е написано, а ме я турят на един камък и изклащат я хубаво. Така и ние. Всичко правим по един метод. Тъй се е родил национализма. Той не е нищо друго, освен изглаждане на онова, което Бог е написал. Германците са изгладени, българите са изгладени, англичаните и прочие. Всички са изгладени. Няма нищо написано на тях от той, което Бог е написал. За своя народ те знаят много, бият се за своята чест, но нямат един метод да застанат на правата страна. Ще се яви някой велик човек, по-достоен, някой глад стон, но и неговия глас за правата кауза на човечеството, ще прозвучи като глас в пустиня. Всеки народ действа според своите закони. И ако ви попитат защо? Защото великите хора в тия народи не съзнават още, че неговата заповед е живот вечен. И че ако приложат тази заповед ще имат по-голямо блако. И мисията на Христа не е била никоя друга, освен да дойде и да примири тия народи. Тия народи са членове на това велико божествено тяло. Не е лошо човек да бъде националист, но всеки народ трябва да се съзнава като от божественото тяло, да знае демо е мястото и да функционира правилно в божественото тяло за да може да приложи Божествените идеи. А сега всеки народ мисли, че Светът е създаден само заради Него и всяко общество мисли, че Светът е създаден само заради Него и всеки индивид мисли, че Светът е създаден само заради Него. Но Бог ни доказва, че Светът е създаден само заради Него. И ще дойде ден, когато той ще помете в синцани, ще заличи всичките ни форми и след хиляди и милиони години, ако потърсите в архивата, ще има само едни жалки остатъци от сегашната култура. Всички тия настоящи форми ще бъдат в събрава, тъй както много форми от миналото са заличени. Следователно, Божественият Дух се стреми да създаде най-възвишената форма, в която да се прояви Той и всеки от нас, който възприеме такава мисъл, да познае, както казва Христос, неговия закон. И Той ще се всподоби с вечен живот. Само при такава форма, при такъв закон, силите на природата ще ни дойдат на помощ. Сега ние седим и мислим, правим си планове, мислим, че всичко можем да решаваме. Но нашата мисъл е ограничена от по-високо място. За пример, уния същества ангелите, които са минали преди хората и които седят на по-висока степен, контролират нашите мисли чрез растителното царство. Те са в състояние винаги да изменят живота ви, когато искат и както искат. Като не ви дадат хлебец, бузите ви и поспатнат, корема ви хлътне, няма шкембенце, благоутробие няма. От какво излиза благоутробието? Днес едно пръсенце, утре една пуйка, кокошчица, гъска, намазана с масалце и прочие. Казват тогава. Господ за това е създал тия прасета, заради нас. Ние, благородните същества, трябва да ядем, само така ще бъдем хора. И тъй, ние разбираме, че Господ е създал човека само да яде. Не, човекът не е създаден за това. Днешната култура върви в съвсем крива посока. Яденето е нещо случайно. Има неща по-хубави от него. Той е само един символ на нещата. Е, как ще разберем тълбокия смисъл на думите на Христа, който казва Аз съм живия хляб, слясал от небето. Водата и хлябът са живи. Но аз питам. Ти хванеш прасето? Това не го вземайте за обида. Аз констатирам само един факт. Съобразно от този закон, ти хванеш едно прасе или една пуйка, тя ти се моли според езика на пуйките. Моля ти се, остави ме. А ти казваш, как ще те оставя, аз съм гладен. Гладен ли ще стоя? И кръц, отрежеш и главата. Но утре дойде някоя болест и кръцне детето ти. И ти казваш. Господ да го прости? Няма какво да го прости, Господ, но ти изяде пуйката, а болестта изяде детето ти. Ти трябваше да кажеш, Господи, понеже аз изядох пуйката, болестта изяде детето ми. А ние казваме, Господ да прости детето. Няма какво да прощава, то не е грешно. Твоето дете ли стана причина за твоите грехове? Аз ще ви приведа един пример. Един българин, Касапин, който от 25 години клал в Сеговеда, забогатя и каза, Слава Богу, уреди живота си, от сега нататък ще напусна Касаплъка и ще живее като човек, както хората живеят но имам още десетина агнета да ги заколя и тогава ще ликвидирам със сметките си. Имал три деца, две от които били братчета. Едното казва на другото. Ще ти покажа как тати коли агнетата. Тегли ножа и му отрязва гръцмуля, заколва го. След като вижда това, взема ножа, бяга, пада и се натъква на него. Майката къпала третото дете, но като чула, оставила го в коритото и то се удавило. Едното заклано, другото натъкнато върху ножа, третото умряло в коритото. И с трите деца този българин ликвидирал, уредил живота си. Ще кажете, Такава му е била съдбата, така му е било писано. Всеки, който коли, така му е писано. Сега ние искаме Божието благословение, но ако ти си такъв един касапин, вземете той в потънък смисъл, примерът е груб. Ще разбереш тази заповед, както Христос е разбирал вечния живот. За да я познаем, ние трябва да се освободим от всички грехове. Божия закон не търпи никакво изключение. Той не прощава и не извинява. Той не е груб. Ще бъде смешно, когато някой ученик, като свири при някой учител-музикант, сгреши и иска да го простят, казва «Не съм грешен». Не си грешен, но трябва да свириш или правилно да рисуваш. Всяка работа трябва да се върши тъй, както законът изисква. Животът на земята трябва да бъде съвършен. Може ли? Може. Който се труди, може. Да бъде животът ни съвършен, това е смисълът на нашето съществуване. Съвършен ни бъдете. Ама ние постоянно, като видим погрешките на хората, казваме Ти изгреши? Не, не. Спри се, когато направиш първата погрешка и кажи на себе си. Ако ти си с името Стоян, кажи Стояне. Ти и аз сме братя. Заедно си свързахме живота. Съдружие живеем. На себе си ти говори. Тъй, както вървиш стояне, нашата работа на добре няма да излезе. А ние, щом направим някоя погрешка, казваме. Тегли плътното на лъжата отгоре. Така създаваме най-благочестивите хора. И най-лъжливите хора са най-благочестиви в този свят. Уния е хора, които най-много лъжат, най-много говорят за истината. Но в този смисъл, човек, когато говори, трябва съзнанието му да присъства, понеже не сте само вие, които ме слушате. Моята мисъл и чувства произвеждат известни пертурбации вътре в самата природа. Могат да вървят ли в хармония, или в дисгармония с нея. Могат да вървят или към Бога, или вънка от Бога. И следователно можем да образуваме два процеса. Единият процес, който разрушава, а другият, който гради. А процесът на разрушението води към смърт, в него няма никаква култура. Само процесът, който съгражда е божествен процес. И следователно, ако вие не сте готови да зачитате Божествения Закон, във вас са заработили тези сили, които ще разрушават не само вас, но и вашите деца, пари къщи. Нипомен няма да остане от тях след няколко поколения. Защо? Защото не сте разбирали живота си, не сте го съградили върху този Велик Закон, който определя каква може да бъде истинската форма на онзи живот, който е вече. Сега вие ще вземете само отрицателната страна. Това не е догма, но показва как законът работи. Този закон, Божественият, може да се изяви по три начина. Като един механически закон, като колело, щом те хване с един сапец, ще те разкъса. Може да му се молиш, но той няма съзнание. Обаче някой път при това колело може да има някое разумно същество, което го регулира. И ти като му се помолиш, щом те хване сапеца, спира колелото. То ще ти каже, по-далеч стой от колелото. Ние, съвременните хора, сме нахълтали в един свят, дето всички колелета са механически, без да има кой да ги паси. И следователно, всеки един, който минава покрай тия колелета, очите му трябва да бъдат отворени на четири страни. Излизаш от дома си. Ти трябва веднага да бъдеш скачен с невидимия свят, умът ти да бъде скачен с Бога, душата си да бъдеш изправен. Някои хора казват, няма нужда да сме скачени. Но на съвременните народи, които отстъпиха от този закон на разумност, подобрили се живота. Всички започнаха да подобряват живота, какво ли не говориха. Какви ли не комбинации правиха, какво ли не писаха, но не намериха он си закон, чрез който този велик принцип би могъл да се изрази. Този принцип вътре в себе си не търпи насилие. Когато се изрази във всички форми, той ще действа по всички начини, но не може да има дискармония. Сега ние се спираме и казваме. Господ ще уреди света. Хората от света казват, «Ние ще уредим света». Други казват, «Управляващите ще уредят света». «Ние все искаме да се уреди света». Той се урежда постепенно, не че не се урежда, а знае това. Само, че нашия живот, сегашния ни живот, индивидуалния живот – до известна степен остава неуреден. Най-важното при сегашните условия е душата на човека. Ти като едно разумно същество, как очакваш да живееш в бъдеще? Сега, мнозина от вас познавате Бога, нали? Някой от вас ще каже, че те любят Бога. Признавам това, че го опознавате и че го любите. Но аз ще ви кажа, познаването, любенето ви на Бога, ето на какво го уподобявам. Имате отлична дъщеря, благородна, красива, възпитана, много нежна. Запознава се, дойде един възлюбен. Тя го среща нежно, милва го, толкова внимателна и търпелива е. А той говори сладичко на момата, да не я обиди. От друга страна и над него треперят всички. Пред него казват Имате благородство. Нощам се оженят. Спре се този лист. Посрещане няма, треперене няма. Сега се образува друг един лист. Езикът става малко форте. Най-първо върви пиани а после фортиси му. Казвате как тъй? Само музиката се е изменила. Защо? В дъното на тази мума се е криел не един идеал, а един материалистичен егоизъм да се осигури. То е вярно и за момък. То е вярно и за учителя. Навсякъде Навсякъде ние виждаме, че хората са много любезни и най-после се разкриват картите. Питам. Какво спечелва тази мума? Не е Господ, който може така да се лъже. Той допуща да бъде излъган, но всеки, който го е излагал, записва го в книгата си и казва, как е бил посрещнат и прият. Той пише от хиляди години, все пише нашите посрещания и изпращания. И като идем при него той казва Много добре знае как ме посрещнахте и изпратихте. Религиозните хора, търговците, всички му палят свещи и се молят, когато не им върви. А щом им потръгнат работите, казват Човек на себе си трябва да уповава. И военните на бойното поле, щом се намерят в мъчноти, коленичат и казват, Господи. А щом победят, казват, виждате ли нашите мишци, гледаш ли тия тупове? Тъй посрещаме и изпращаме Господа. Но какъв е смисълът на воюването? Добре започваме. Но и добре трябва да свършим. А ще свършим добре само когато ние признаем този закон. Сега причината аз намирам в това, че ние познаваме закона само от части. Идеално го познаваме. Да кажем, някой изобретател след като скицира плановете, намира, че са много хубави, много добре е започнал, много идеално. Но като приложи този чертеж на работа, нищо не излиза. Чертежи отлични, но като се приложат, валират. Сега ние теоретически сме почти на правия път. Говорим добре. Но като дойдем да приложим любовта и мъдростта, както и всички други принципи, накрая валираме и казваме: Съдбата ни е такава а астролозите казват, че някоя звезда е причината. Какво общо има звездата с твоя живот? Какво ще ти препятства тя? Не. Твоят ум е, който не е разбрал този велик закон, който те е спънал в твоя път. Сега за нас се изисква един развит и просветен ум и да обръщаме внимание и на малките неща, има един малък разкъс на Христа, като пътувал със своите ученици, видял на едно място едно петало и казал на Петър. Вземи това петал. Но Петър не го взел а си казал. Защо ми е? Опитваме Господ. Не. Аз се отказвам от това петало. Аз ще слуша на Бога. Минал и заминал. Христос се връща, взема петалото и тръгва. Минал по край един човек, който продавал череши и му казал «Дай ми за петалото череши!» «Взема ги, тури ги в чоба си!» Христос имал чоп. И като вървели, понеже учениците му изкладнели, почнал да пуща по една череш. Всички вървели след него и се навещали. Той Дълго време пуштал череши и те все се навещали. И Петър, който не искал един път да се наведе за петалото, навел се 10 пъти за черешите. Сега и нам, на съвременните хора, ни се казва, че трябва да се наведем, да разберем и да изпълним Божия закон. Но ние отговаряме. Как? Може ли да се изпълни? Какъв е този закон? Какво е вечен живот? Философски разбирания. Казвам. Приятелю, ти ще вземеш ли петалото? Ако не го вземеш, учителят ти ще го вземе и ти после 10 пъти ще се наведеш, докато разбереш, че за предпочитание да вземеш петалото, отколкото 10 пъти да се наведеш са черешите. Този закон ние можем да го изпълним. Как? Нека се спрем на следния факт. Не можем ли искренно да постъпим тъй спрямо другите, както искаме да постъпят те спрямо нас? Ако аз разсъждавам тъй, някой казал нещо грубичко, аз почувствам някоя болка, тогава и аз повиша гласа си. Но нали по-рано ти усети, що значи да повишиш гласа? Защо го повишаваш сега? Някой те е излъгал и ти го излъжеш. Казваш, той минава. Когато аз лъжа, той минава, а когато другите лъжат, не минава. Защото ако минава в един случай, минава и друг. Ако не минава в един случай, не минава и в друг. Погрешката, ако е моя, не е погрешка. Но тя нито мен оправдава, нито вас. Доброто дали е в вас или в мен е все добро. То е едно благородно качество, което съсища, съграща живота. И не е ли по-добре като се срещнем да се познаваме? Някой казва, искам да зная. Какво искаш да знаеш? Искам да зная какво се крие в мен. Братко, много лоши работи се крият в теб и много добри работи се крият в теб. Ако аз зная твоите лоши работи, пак нищо няма да ме ползва. Ако аз знае, че в твоята каса има 10 000 златни монети, какво ще ме ползва? Нищо не ме ползва. И ако зная, че ти дължиш 10 000 златни монети, какво ме ползва, че ти си имал да даваш или да вземаш? То е само едно бреме за моя мозък. Той, от което ние трябва да се интересуваме, са нашите отношения. Той е в дадения случай по стъпката, може ли аз да се отнеса добре с вас? Да ви интересува само думата, която ви казвам, то е най-важното в дадения случай. Думите, които аз ви говоря, това съм аз. А вие ще мислите какво съм искал да кажа? Аз съм толкова откровен. Казвам ви една велика истина, която съм приложил и съм имал отлични резултати. Някои от вас още не могат да се убедят, че то е вярно. И мязът е на онзи българин, който се научил да пиянства, но се молил на Господа да го освободи от пиянството. И ръката му почнала да трепери. Рече да пие, излива се, не може да пие. Но му се пие. Мислил той ден-два, не може да пие. Казва на жена си: Ще ми осучиш една връв. Зръвта искал да пие. Господ искал да го избави по един начин. Той ще свържи ръката си и казва: Не ме обичаш, Господи! Сега аз виждам вас с много върви вързани. Виждам ви и ви казвам Долу вървите. Не е, че сте лоши хора, но кажете. Няма да пием. Ще изпълним Божия закон. В нас има воля. В нас има воля. Ние сме живи същества, не сме роби. Ние ще служим на Бога. Но ще ми отговорите. При по-благоприятни условия в бъдеще е в някое друго прераждане, когато ни прати Бог отново на земята. Това са разсъждения на унази свиня в кочината, която казва Аз сега ровя, но като дойде някой по-добър господар, ще ме храни по-добре и ще се отуча да ровя. Турците казват Бошлав. По хиляди пъти по-добри господари да дойдат, тя ще си остане все свиня, докато нейния ум не се промени. Тя трябва да остави кочината, да действа по друг начин, защото иначе ще остане в същата форма. Следователно, и ние можем да живеем в Бога, но само ако възприемем неговия закон, ако почнем да мислим както трябва, и да чувстваме както трябва. В противен случай ние ще си останем в кочената. Но казвате. Господ ще ни промени. Ще те да промени Господ, ако ти се промениш. Господ има друго едно променяване, но аз казвам. Да ви пази Господ от той променяване. А вие казвате. Няма да се подчиним. Господ има и пеш за хората, като ги хвърли вътре, стопява ги. И когато се стопят, не се познават. Нима ние не сме индивидии, казвате. Аз съм стоян, знаеш ли кой е баща ми? Може. Ама като ви тури Господ в пешта, нищо не ще остане и няма да се познавате. За какво ще се разправите в неговата пеш? Как ще се разправяте? Сега да се повърнем към съществената мисъл. И знаем, че неговата заповед е живот вечен. Този велик закон е изражение на Божията любов. Через този закон вие можете да промените вашия личен живот. Искате да бъдете щастливи. Можете да бъдете силни. Всичко, което пожелаете, можете да го имате в името на този закон, в който любовта действа. Но ще приложите този закон тъй, че както действате спрямо себе си, така ще действате и спрямо ближните си няма да ви смущава обществото, то не може да ви пречи. Нищо не значи това. Когато човек иска да приложи божествения закон, че обществото живеело по един начин, а ние по друг, ние не трябва да обръщаме внимание на това. Не трябва да си правим иллюзии, че обществото живее по друг начин, защото... Всички хора живеят според своите разбирания. Сега в той разбиране ние можем да поправим своя път в този свят. Можем да го поправим. Това, което един конец не може да направи, десет конци могат. Това, което един човек не може, двама, трима, десет, сто хиляди души могат да го направят. Вие разговаряли ли сте с Вашия Господ вътре в вас? Казвали ли сте, Господи, каква е Твоята воля? Господи, можем ли да изпълним Твоя закон? Вие ще кажете. Трябва ни някой добър човек да ни каже? Да. Трябва ви добър човек да ви каже, но как трябва да разбирате този добър човек? Ще ви приведа един стар разказ из египетската история. Тацин, един велик учител на бялата ложа, човек на 70 години, търсил един ръкопис написан от съзидание мира. В него били написани всички основни тайни как да се живее и как да се ползва живота. Този папирус е бил написан на особен език и той се е намирал в ръцете на най-красивата, но най-бедната мума Изис. Според тогавашните правила на бялото образство, изобщо жените напълно се изключвали, понеже не са били повдигнати до тази висока култура. Имало е едно правило за учениците да не дружат много с жените. Започнал Тацин да посещава тази младата му а окръжаващите почнали да обсъждат какви са неговите намерения. Те не са подозирали, че в нея се криял този скъп папирус. Тя трябвало само да тури папируса пред него, а дълго време след като отчетял той, ставало от масата, Връщал се в неговото светилище, а тя пак го завивала и го туряла в нейното хранилище. Така ден след ден той ходил да чете и младата му се чудила каква любов има той към тази книга. Когато опипал книгата, у него се зараждал един свещен трепет. Лицето му се изменяло, но тя не могла да си обясни защо. А външните хора мислили, навярно той се е влюбил в тази мума. Тя се е чудила, кои са причините, поради които той чел тази книга, а външните хора се чудили, кои са причините, които го заставили да посещава нейния дом. Когато някой съвременен човек започне да изучава Божието Слово, Хората почват да мислят, защо този човек е почнал да трепери. Някой медиум потреперва, хората казват Смахнате. Ама вие на хоро играете, не треперите ли? На Балсте, реверанс правите. Има ли някой човек, който да не се друса? Ако някой се раздруса, казват, този човек е полудял. Това не е вреда на нещата. А когато мъжът се сърди, друса жена си, то било вреда на нещата. Когато началникът или министърът се разсърди също. И тогава казват, то е вреда на нещата, нещо е предизвикало човека. А що някой религиозен човек, който търси Бога, се разтърси, казват, Нещо му липсва, клопа му дъската. Не. На този човек дъската му се намества. Друга е причината за той друсане. Той търси Бога. Това е един процес на ума. Раздрусване става вътре, докато тия движения станат по хубави по-музикални, по-хармонични. И тогава ние ги считаме нормални. Медиумът дълго време се друса, понеже среща препятствие. И всички хора, които започнат да мислят и да действат, все се разтърсват. Но в това тресение те търсят закона. Щом го намерите, спрете се и не свете. Вие ще кажете, може ли да се приложи закона? Може и, може. Сега можете да го приложите. Някои от вас са тъй назрели, че могат да го приложат. Но какви ще бъдат резултатите? Резултатите ще бъдат отлични. Ще стане ли човек добър? Ти няма да станеш добър човек, но ти ще знаеш как да живееш. Добро и зло това са слуги, които те опътват към Бога. И едното, и другото те опътва, те са живи същества. Злото те опътва по един начин, доброто по друг начин. Те са служители, за да те отправят към вечното начало, от което си излязъл. Злото казва, слушай, ако ти не изпълниш Божия закон, ще мязаш на мен? Желаеш ли това? Ако ти търсиш друг смисъл на живота, върни се. А като минеш при доброто, то казва. Ако търсиш смисъл на живота, работи както аз работя и ще намериш този път. Тия същества са толкова искрени. Едното казва. Не бъди като мен, но ако искаш ела да работим заедно на едно поле, но най-първо, един дух, колкото и да е лош, ще ти каже Говори истината, не бъди като нас, защото ние не обичаме страхливите хора. Следователно, и доброто и злото ни опътват към Бога. Зато и Павел казва Когато завършим своята еволюция, ще остане само любовта. Ще кажете, само едно чувство – не, не, ние ще влезем в такъв живот, който не може да се опише. Нашият език не може да опише даже сенките, предисловието на той, което има да се разкрие. Този живот, който и да е толкова велик, толкова слабен във всичките възможности – толкова велик в своите изявления, и в науката, и в музиката, и в поезията, и в обществения живот, в любовта и в истината. Толкова велик, че си заслужава човек да прекара хиляди години в страдание, за да може да живее една минута в този живот. Един момент в този живот се равнява на хиляди години наши страдания. И Христос казва И знаем, че Неговата заповед е живот вечен. И сега Христос ви казва, т.е. Той казва на себе си. И знаем, че Неговата заповед за мен е живот вечен. Ще влезете в тази заповед. Не питайте сега, дошло ли е времето? Той е от Лугавия. Ще бъде смешно, когато някой ученик дойде пред учителя си и пита «Дошло ли е времето да се уча?» Ами, че той е на 20 години, значи отдавна е дошло това време. На 7 години трябваше да дойдеш. Някой е дошъл на 40 години и пита «Преминал ли е?» Два пъти е преминал. Друг дойде на 60 години и пита «Дали ще мога да разбера?» Чудна работа. Значи ти, ако на 60 години не разбереш, кога ще разбереш? Казва. Нашето се свърши, защото устаряхме. Устаряхте ли? Онзи, който търси истината, колкото е по-стар, толкова е по-добре за него. Ако започне като млад, добре е. Казвам. Добре е за вас да учите, да си не губите времето сречено казано. Да изучаваме религиите и тяхната история, историята на земята, през какви геологически периоди е минала тя. Всичкото е хубаво. Когато разберете този велик божествен закон, ще изучите историята на земята в един ден, като в кинематограф картини. Ще видите как се е създала земята. Но в тая земя има други съкровища, които трябва да се учат. Но сега за тия велики съкровища някой от вас ще кажа тъй. Покажи ни ги! Опасно е да се показват тия съкровища. В миналото една красива мума от бялата раса попаднала в черните и за да избяга, турила си една маска два пъти по-черна от тях. Тя е Себе си за герой Те я считали като герой Дохожда при нея един и казва Дигни си маската да те видим Опасно е да се покаже същността Някой казва Дигни си маската Не, не Причерните е опасно е да се вдига маската Черното трябва за тях той учение, което аз проповядвам в днешната беседа, не е за света, то е за вас. Той е един вътрешен психологически момент за преживяване. Такова преживяване, което никому не трябва да казвате. Такива моменти са свещени, толкова свещени, че трябва да ги запазите като рядкост. Знаете ли колко е красиво за самите вас? Какво значи да ви проговори един ваш брат, един брат от невидимия свят, колко е сладко да ви проговори Христос? Но не е този Христос, за когото всички говорят. Има един разказ за един проповедник, който дълго време е учил за Божията любов и за истината. Той попаднал веднъж между разбойници и те му щупили и двата крака. Минали неговите събратия край него и всеки му казал, «Хайде, твоята работа е свършена, само да не дойде и до нас». Минавали и заминавали. А той плакал и всички го изоставили. Най-накрая идел Христос като един беден човек. «Понеже ти последния си толкова дрипав, неблагороден, не вярвам теб да е останало нещо добро». Но може ли и ти да ми ослужиш? Спира се Христос при него и го пита. Какъв си, приятелю? Проповедник съм. Проповедник? Ами какво проповядваш? Аз съм толкова прост човек, но имам едно изкуство да поправям крака. Хайде, ти ще ми проповядваш, пак аз ще ти поправя крака. Ама, хубаво ще ми проповядваш. Започва той и казва. Кръкът ти е на много места струшен, ако не говориш истината, костта ще иде на криво място. Ще ми държиш най-красивата и най-хубавата пропове. Поправенето на твоите крака зависи от твоята проповед. Спрял се проповедника. Трябвало да говори истината, защото тази истина засяга неговия крак, неговите кости. Събрал мислите си, погледнал Христа, искал да изслъжи. Казва му Христос, помисли, помисли добре, защото тук забелязвам, че едната ръка започва да шава. И той започнал да изповядва своите прегрешения и казва. Ще ме извиниш, братко, ама моите проповеди не бяха много добри. Започва обратно да разказва. Много добре. Христос започва да му намества крака, намества, намества и по едно време казва Ти си здрав. Стани и иди си. И втори път да проповядваш добре. Сега аз виждам. Христос ще дойде. Много ваши крака са струшени, сърцето ви е струшено. И за да оздравее вашето сърце, Христос ще каже Дръж ми най-хубавата проповед, най-хубавата реч и ще започна да нареждам частиците и ще зависи от онова, което ще говорите. Мъчно е да се говори истината. Много е мъчно. Но най-благородно и най-доблесно е ние да изкажем истината. Христос е последният, който ще дойде, последният, но Той ще намести всичко на своето място. Имате ли вие вяра да повярвате Той? Вярвате, ама сега кръкът ви е щупен и ако не говорите истината, няма да се намести. Не само да говорите, вярваме. Ако дойде до вечера и ти ни каже, братко... Дай за Христа сто хиляди лева, за да се намести кръкът ми. Чакай да си помисля по-добре, да поразгледам сметките си, да попитам жена си, децата си, така ще кажете. А някому ще каже, можеш ли да посветиш един месец от живота си? Да, но само, че децата ми... Не, не, няма отлагане. Като дойде този момент кръгът ти се изчупи, всичко трябва да жертваш доброволно. Върху този велик божествен закон ние всичко трябва да съградим доброволно. Аз не ви казвам да се измените, а да бъдете искрени спрямо себе си. Да имате добрата воля. Търговецът да е търговец, но пак да е честен човек. Лекарят да е лекар, но пак пакта да е честен човек. Нима един лекар, не може да посвети един месец от цялата година без да взема пари. Нима адвокатът, не може да посвети един месец да разглежда Деландарум. Нима една майка, един син, една дъщеря. Нима в синца, не можем да посветим по един месец от годината за Бога. А ние спираме там. Какво ще каже този си, он си? Мъжът казва, Какво ще каже жена ми? Господ казва, Твоята жена казва да не работиш, но след някой месец той ще я уволни, тя ще си замине. Той почне да я оплаква. След това той пита, Може ли да се оженя втори път? Уженва се за втора. Господ пита, Готов ли си? Сега казва. Какво ще каже жената? Замине и тя и той взема трета. Третата жена дойде и Господ пита, а тя какво ще каже мъжът? Господ го уволни. Какво да каже? Чака и да намеря друг. Господ чака, като дойде втория мъж и той я туре в коша. И все се извиняваме. Мъжът с жената, жената с мъжа, брата с сестрата, а волята Божия не е изпълнена. И казваме, «Ще дойде Христос от небето с ангели и Той ще оправи света». Не е тъй. Христос клопа на вашата брата и ви казва, «Вие можете ли да посветите един ден за мен?» Ама ще ми кажете сега, че това съм ви го казвал много пъти. Да, но като днес не съм ви говорил. Днес може да няма такова въодушевление, ще кажете. Ние не усещаме такова въодушевление. Не, не. Днес казвам. Въодушевление не искам. Парите, парите тук. До сега аз ставах, а вие казвахте... О -хо. Един приятел ми разправеше следния анекдот. Някой отишъл в една гостилница, почнал да яде и казва: Кебапчета и винце, охо! Но като дошъл да плаща, казваха: Зайна, плащай сега. Бай-бай. До сега беше охо-хо, а от сега бай-бай. Защото казвам Дай ти ту 100 000 лева Плати Ти казваш Чакай Първо На работа всички Ще кажеш Ама да е философията ни Оставете вашите философии Имаме по-голяма философия И на опит ще я приложим Вие казвате да си помислим сега. Няма време да си мислим. Ще дадеш или не. Ако дадеш, заповядай, лес. А ако ли не, върви си. Не те спирам. Искаш нещо, заповядай, вземи си. Изказва се доблест от наша страна да изпълним нашите задължения, които сме дали като сме тръгнали от небето. Знаете ли колко задължения имате? И когато държа последната си беседа в България, ще донеса пълния си архив на всички ученици архива. Ще ви прочета архива и ще ви питам, готови ли сте или не? Ако ли не сте готови, ще затвори архива си и ще ви оставя да се разправяте сами със себе си, чисто и ясно. Но ученика не се позволява да има две мнения. То е учението, което трябва да приложите на опит. И тъй ще го опитате. Ако е вярно, добре. И ако не е вярно, поне ще знаете самата истина. Нали няма да имате никакво задължение? Ще знаете самата истина, тъй както си е. Сега седите и казвате. Може и да не е. Може и да е. Тази архива ще ви изнеса и в един момент ще я преживеете. Знаете ли какво ще стане с вас? Някой от вас ще се схумите като восък. Като я донеса, от вас ще останат само костите ви, голи кости. А мозъкът и прочие, всичкото и ще изчезне тъй, както в някоя лаборатория, щом се двуумите. А щом видите вашата архива и въздигнете душата си към Бога, въздъхнете дълбоко и кажете Да тойте великото съзнание. Тогава ще се почувствате и ще преминете от смърт. Живот. Това не е шега, казвам ви. Иде един велик момент в живота, най-великият, най-славният момент. Или кости ще останете, или жива, запалена свещ, да свети в вековете като уния звезди на небето, да показвате пътя на уния, ваши братя които идат по този път. Аз говоря на учениците, а не на вярващите и оглашените. Свободни са те. Тази истина ще се провери и за вас е последната секунда в живота ви. Последната секунда е тя. От сега нататък, ако вие не използвате тази секунда, изгубени сте за всякога. Той да го знаете. Всичко е изгубено за всякога. Но ако я използвате, вие сте спасени. Бъдещето е ваше, славата Божия е ваша и Бог ще бъде с вас. Изгубени като казвам, то е едно наклонение. Ще дойде някой да каже какво е казал Павел. Оставете Павел. Не си играйте с Бога, вие грешите. Тъй ще кажете както Христос е казал. И познавам, че Твоя закон е вечен живот. Да, този закон е вечен живот. И като видя този закон, всичките мои погрешки трябва да слязат съзнанието ми и трябва да кажа: Господи, в мен две мисли няма да има. Ще има само един свещено. Само едно сърце, чисто и свещено. Само една свещена душа, един дух, да извърши твоята велика воля и през всичките векове на бъдещето да бъда съработник с теб и да служа с теб заедно. Следователно ще бъдете съработници и ще влезете в великото училище. Казвам. Изгубени сте. Разбирам. Ще изгубите всичките условия да се запознаете с онази велика истина, с оная велика мъдрост, за която вашата душа от хиляди години е купнела. Това купнеете вие. И сега е моментът. Не се колебайте. Един на друг не гледайте. Сега всички ученици съсредоточете се и кажете Без страх и без тъмнина в безграничната любов на вечността. Неделна беседа държана от учителя на 28 май 1922 година.